Я вже піду, Ольго. Час. І я теж. Рішучість і хвилювання лягають на обличчя молодиці. Куди? До своєї мами. Хай він западеться з усім добром, з усіма хитрощами. Вона кинулась до скрині, вихопила звідти полиняло ще видно дівочу хустину, запнулась і завихрила по хаті, збираючи свою одежу. Казали ж, сестри, не йди за нього, а я дурна. Які сестри? Здивувався, насторожився Зіновій Васильович, бо перед цим Ольга сказала, що в неї нікого нема, окрім матері. З лікарні. Я там тільки-тільки почала працювати з сестрою, аж поки туди не привезли Кундрика з апендицитом, ким він тільки не прикидався тоді переді мною. І таки підманув. Вона довгим поглядом окинула хату. Ось, дається, і все. Нічого не взяла його. Хай тепер шукає собі четверту жінку. Що сказати на таке, Сагайдак не знав. Жаль було цієї леді розквітлої юності, яка опинилася у лапищах гендляра і не зазнала навіть крихти жіночого щастя. А недобре передчуття млоїлося і млоїлося. Бо ж від Кундрика видно всього можна ждати. Як нас часто запродають ті, що всіляко крутяться на видноті та нашіптують на когось, і очима недовіри обмацують увесь світ. Було це колись, не загинулий тепер. Він колись знав свого Кундрика, який усе не довіряв йому ще в Червоному козацтві. А потім, коли в молодих житах Стояв перед смертю, побачив цього кундрика серед своїх катів. «А ви чого зажурились?» – довірливо підійшла до нього Ольга. «Це я ви засмутила?» «Усе, зіренько, усе потроху», – не пригорнув жінку, якої назвати жінкою не можна було, бо сама молодість оповивала її. Вона схлипнула, а він заспокійливо поклав руку на її плечі, як поклав би своїй дитині. Такий жаль, що в нього не було доньки. «Це ж ви, зінові Васильовичу, знову підете в ліси?» підвохких вогких вій глянула на нього. «Ей ж, то я вам покажу свою хату. Може, доведеться колись забігти? Ми б вам... Шмаття попрали. Бо ж як там без наших рук? Уже заговорила по жіночі розсудливо. Спасибі, Ольга. Не забудьте нас і прізвище нашого. Ткачуки. Не забуду. А ти, як сестра, коли зможеш роздобуть бентів, йоду, першу допомогу партизанам. Дати тобі гроші? ні ні. Я сьогодні ж збігаю в нашу аптеку. Там моя подруга працює. І ще раз поглядом прощання обвела оселю. Нічого не жаль. Тільки жалю тут залишати це малювання. Так забирай з собою. А потім кундрик буде з мене юшку варити. Я напишу йому записку, що картину взяв собі і почав виймати з рамок мальований вітер. Як прибіжить за неї, заплачу десять фунтів муки. Ольжина хата стояла на відлюдді біля незинного лугу, що поріс осокою, верболозом і кущуватими вільхами. За лугом починалося те гибле болото, на якому він не раз полював птицю. Іноді тут і зимували качки, з'юрмившись на болотяному озеречку. А як пройти до цього забутого озеречка його навчив Стахартеменко і золоточубий Миколка, що має сині з степовим підсмутком очі. І звідки це в дитина? Вони зупинились біля стареньких хрещатих воріт. Точнісінько такі у були в Данила Бондаренка. Де він тепер? відчинила хвіртку. Зайдіть хоч на хвильку до нас. Не можу.